și pe pământ, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță deschiderea programului L080 asupra studiului Evangheliei după Luca. Iubiți ascultători, studiul lecțiunii noastre de astăzi începe cu capitolul 6 de la Evanghelia după Luca, respectiv versetul 18 pe care îl vom citi, urmat de explicațiile care îl însoțesc și în continuare versetele atâtea câte timpul ne va permite. Înainte de aceasta vreau să vă citesc o întâmplare culeasă dintr-o carte numită Istorioare, pilde și asemănări, subtitlul Mă cunoști? Citim! Istoria ne povestește o întâmplare cu mult înțeles sufletesc. Un rege bavarez, vânător pasionat, se rătăci în timpul unei vânători. Flământ și obosit, te peste uca sa unor țărani. Regele își tăinui numele, vrând să afle cam ce fel de supuș are. El fu primit cu multă răceală, țăranii spunându-i aproape pe față că nu duc lipsă de astfel de vagabonți. Cu multă greutate îi dă dură până la urmă ceva de mâncare și un loc de odihnă destul de rău. A doua zi, regele, întorcându-se la palat, se îmbrăcă cu toate podoabele sale și trimise după țăranul care îl găzduise. Condus în fața tronului, regele îl primi cu întrebarea. Mă mai cunoști? Țăranul rămase uluit și rușinat. Regele din fața lui era călătorul pe care îl găzduise atât de prost. Așa se întâmplă și cu noi. Isus, regele ceresc? ni se fățișează astăzi în chip umil și smerit. Citim la Matei 25, căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost trăi și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnavi și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci, în ziua cea din urmă, când Domnul Isus se va îmbrăca cu toate podoarele sale de împărat și se va prezenta, îl vor cunoaște mulți, îl vor cunoaște și aceia care astăzi nu vor să-l și se vor rușina, dar va fi prea târziu. Ferice de cei care îl cunosc pe Domnul, îl iubesc și îl sujesc cu dragoste și cu credință. Ca și regele acela din povestire, Domnul Isus umblă astăzi la vânătoare prin lume. Da, el umblă să vâneze cât mai multe suflete care se află pe calea pierzării și să le așeze pe calea mântuirii și fericirii. El astăzi umblă, la fel ca și regele acela, nu în hainele sale de slavă. Isus, așa după cum ne arată aici la Matei 25, este în toți credincioșii Lui care sunt flămânzi, în credincioșii Lui care duc o viață de mare sărăcie și de lipsuri și față de care oamenii lumii de astăzi și mulți din cei care poartă numele Lui Hristos se poartă tot atât de reci ca și țăranul acela față de rege. Abia dacă îi dau câte ceva, dar ei hălăduiesc în bine. O, oh, ce bine ar fi dacă ne-am trezit și dacă din povestirea acestei întâmplări am luat aminte și ne-am îndreptat cu multă grijă și cu deosebită atenție față de toți cei care sunt în nevoie, să ne interesăm de nevoile lor și să purtăm grijă de ei ca și de Hristos însuși. Cine face așa va avea parte de mare binecuvântare la venirea lui Hristos în slavă, pentru că așa cum el s-a îngrijit de Hristos aici pe pământ în sărăcie, așa se va îngriji Hristos de el acolo sus în slavă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru toate îndemnurile bune care ni le dai și că ne-ai atras atenția, ne-ai arătat acum că Tu umbli pe pământ în toți credincioșii Tăi care sunt în lipsuri, care sunt în închisori, așa cum ne-ai spus, care sunt bolnavi, care sunt în foame, în sete, ajută-ne acum Doamne, măcar din dragoste pentru noi dacă altfel nu. Măcar din dorința de a fi primiți de tine la sfârșit, dacă pentru alte motive nu, să ne îngrijim și noi acum de ei, să ne uităm în dreapta și în stânga să-i căutăm și să le purtăm de grijă cu atâta atenție, cât atenție am dorit să avem noi de la tine când vei veni să ne înslavă. Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul următoarelor minute, cât stăm în jurul cuvântului tău, să avem o inimă deschisă, care să primească mesajul tău, și denetul lumină și înțelepciune să-l înțelegem, să-l primim și apoi să-l trăim spre slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin! Nu fari Obișnuim mai ales predicatorii să condamne atât de mult pe farisei și pe cărturarii care l-au pus pe Domnul Isus pe cruce. Din cântarea aceasta aflăm însă că și eu și tu suntem cei care l-am bagiocorit pe Domnul Isus. Și dacă nu vrem să ne considerăm în ceata acestora, haideți să ne gândim care este atitudinea noastră față de atâția frați și surori de-ai noștri care sunt în lipsuri și nevoi. Cei mai mulți dintre noi nici cel puțin nu ne interesăm despre ei, iar alții care ne interesăm și aflăm despre nevoile lor, mai mulți sau mai puțin siliți de împrejureri, le dăm câte ceva. Cum a dat țăranul acela la rege fără să știe că este rege, i-a dat puțină mâncare și cel mai rău loc de odihnă. Apoi mai putem să mai judecăm pe și pe farisei care s-au purtat așa cu Domnul Isus? Doresc această cântare să ridice adânci semne de întrebare noi, să le dăm răspunsul și să acționăm în consecință. Iubiți ascultători, suntem în versetul 18 de la Evanghelia după Luca la capitolul 6, în care citim Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. Ne aducem aminte că suntem în împrejurarea când Domnul Isus, după alegerea celor 12 ucenici, s-a coborât de pe munte, s-a suit pe un podiș, S-a întâlnit cu mai mulți ucenici și acolo aflăm cele ce am citit în versetul de acum, respectiv cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. Erau multe norade care se apropiaseră de el și iată ce făcea el cu ei. Îi vindeca, îi mângâia și le vestea Evanghelia. Numai Hristos, Duhul Lui, vindecă pe oameni de duhuri necurate. Alt mijloc de vindecare nu există. Duhurile necurate chinuiesc pe oameni mai mult decât bolile fizice sunt oameni sănătoși cu trupul dar chinuiți îngrozitor în duhul lor încât ajung să-și pună capăt zilelor cine chinuiește în felul acesta desigur un alt duh duhul chinuiește duhul chiar și unele boli fizice ascund în ele duhuri necurate drăcești care chinuiesc pe om oare beția nu este un duh drăcesc al beției care împinge pe om la rele fumatul și atâtea altele Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca să izbăvească pe oameni de toate duhurile necurate, dacă ei vor să vină la El, prin credință. Cu forța, El nu izbăvește pe nimeni. Din punctul acesta de vedere, iată o deosebire izbitoare între Dumnezeu și satana. Dumnezeu poate totul, dar nu silește nici măcar cu degetul mic pe nimeni la nimic. Satana nu poate nimica dar împinge și silește pe oameni. Lui satan a fost luată puterea, pentru că Domnul Isus a spus, cu ocazia înălțării lui la cer, în Matei 28,20, toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ. Deci putere nu mai există nicăieri și la nimeni. Toată îi este dată Domnului Isus. Dacă satana face astăzi ceva, dacă a făcut a reușit să mă împingă pe mine la păcat și pe tine și pe alții, nu este pentru că el ar fi puternic, ci este că m-a păcălit pe mine, m-a împins, m-a silit, m-a vrăjit să fac ceva pe care eu am făcut fără să-mi dau seama mai mult sau mai puțin. Deci Dumnezeu poate, dar nu vrea împotriva voiei omului, satana nu poate, dar împinge și silește pe om. De multe ori cei chinuiți de duhuri necurate nu vor să recunoască lucrurile acestea. Ei din potrivă zic duhului necurat că e binefăcătorul cel mai mare. Iar Duhului lui Hristos îi spun chinuitorul. Dacă vreți, citiți la Matei, capitolul 8, cu versetul 29. După ce Samson, prin neascultare, s-a depărtat de Dumnezeu, n-a de lucrul acesta. Însă, în clipa când trebuia să se folosească de puterea pe care o dă lui legătura cu Dumnezeu, în lupta cu Filistenii, a fost biruit. El zicea, împrejurarea aceasta se află la judecători, capitolul 16, versetul 20. Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa însă că Domnul se depărtase de el. Să nu știi tu când te-ai depărtat de Domnul și de adevărul lui și ai ajuns sub stăpânirea unui duh necurat și a unei învățături străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu? Vai, dar ce poate fi mai primejdios și mai înspăimântător? Nu există om mai neștiutor ca acela care nu știe că el nu știe. Și nu există om mai bolnav ca acela care nu știe că sufere de o boală nevindecabilă. Când nu știi sigur că Duhul care te stăpânește este un Duh necurat, uită-te la starea ta. Uită-te cu sinceritate în lăuntrul tău. Și dacă ești chinuit în vreo privință, să știi că ai Duh necurat. Dracii care erau un în îndrăcitul de la Gadara, înainte de a ieși din ele, au zis, te rugăm să nu ne chinuiești. Deci numai dracii sunt chinuiți în momentul în care în tine este un simțământ de chin, este ceva care te chinuiește și te tulbură, să știi că acolo este un Duh rău care este chinuit de apariția lui Isus, leapădă de El! Multe Duhuri necurate sunt. Duhul lumii, Duhul veacului, Duhul mândriei, Duhul desfrâului, Duhul modei, Duhul de partidă religioasă și câte multe altele. Toate acestea sunt Duhuri necurate... Chinuitoare de oameni. De toate acestea numai Duhul lui Hristos te poate izbăvi, te poate vindeca și îți poate da o stare de lumină și de fericire. Duhul adevărului, dimpotrivă, potrivă pe om, îi dă adevăratul echilibru în viață, iar Duhul adevărului este Duhul lui Hristos. Deci dacă ești chinuit, controlează-te, există în tine un Duh rău. Numai duhurile rele sunt chinuite la întâlnirea cu Hristos. Cine este izbăvit de aceste duhuri rele, ajunge la fel ca îndrăcitul din Gadara, care stătea îmbrăcat, liniștit și cu mintea întreagă la picioarele lui Iisus. Iată ce citim în continuare la versetul 19 din Luca 6. Și tot norodul căuta să se atingă de el pentru că din el ieșea o putere care vindeca pe toți. Da, iubitorilor acesta e Mântuitorul nostru, acesta e Domnul Isus Hristos. Oricine se atinge de El cu credință, se învrednicește de puterea Lui Vindecătoare. Din nefericire, noi ori de câte ori suntem necăjiți de o împrejurare sau de alta, de un om sau de mai mult sau chiar de societate, încercăm să rezolvăm problema luptându-ne cu omul, cu societatea și cu împrejurarea, mergând pe la tribunale, trăgând în judecată, nu rezolvăm nimic. Vindecarea noastră se află în atingerea de Domnul Isus Hristos, în izbăvirea de Duhul care ne mână într-o parte și într-alta. Credința adevărată scoate puteri din Dumnezeu și le pune în slujba omului spre binele și fericirea Lui. Norodul, deci, a ajuns la cunoașterea că Domnul Isus este purtător de puteri dumnezeiești, de aceea căuta să se atingă de El. Și a ajuns la această cunoaștere pentru că a văzut și a deschis ochii să vadă lucrările nemaipomenite pe care le făcea. Mare lucru este umblarea cu ochii deschiși. Numai cei care privesc cu băgare de seamă se învrednicez de cunoașterea adevărului și de binele care izvorăște din adevăr. Citim deci că din el, din Isus ieșea o putere. Putere, în limba greacă, în care a fost scris Evanghelia după Luca, se spune dinamis, de unde vine și cuvântul dinamită. Trupul Domnului Isus era un dinam, o forță generatoare, care punea în mișcare fericită toate făpturile de pe lângă el. Era o dinamită care derma toate zidurile și teriturile diavolului ridicate prin boli trupești și sufletești. Cei care se atingeau de el erau vindecați. Și tot norodul căuta să se atingă de el pentru că din el și o putere care vindeca pe toți. Urmaș al lui Hristos, fratele meu! Tu cel care porți numele de creștin, ce iese din tine când te ating alții? Fiecare om este purtător de puteri, puteri firești sau puteri duhovnicești. Puterile firești ale firii vechi, eu, sunt aducătoare de nenorociri. Puterile duhovnicești, însă, ale firii celei noi din Dumnezeu, sunt vindecătoare, aducătoare de bucurii și producătoare de lumină. Cum se simt cei de pe lângă tine? Cercetează-te. Din Domnul Isus, când a fost lovit la cruce, a ieșit sânge care le-a dat viață și iertare. Din mine și din tine ce iese când suntem loviți? Să ne cercetăm. Numai când ești una cu Hristos, cu trupul lui, cu biserica, porți în tine puterea dinamita care aduce vindecare sufletelor, căci și astăzi, ca și odinuară, pe unde trece Hristos, adică trupul Lui, răspândește în jurul Său binecuvântări dumnezeiești. Din trupul Lui Hristos ieși și astăzi puteri minunate, vindecătoare și dătătoare de viață nouă. Dacă tu, fratele meu, faci parte din acest duhovnicesc trup, ești atunci o pricină de înviorare și binecuvântare pentru toți cei ce se ating de tine. Acesta e adevărul Lui Dumnezeu. Fie cuvântat numele în veci. Amin. Citim în versetul următor, la versetul 20 din Luca 6. Atunci Isus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Tu, care ești slujitor al lui Dumnezeu, fratele meu, când vorbești altora, ridicăți ochii întâi spre Dumnezeu și apoi spre cel căruia îi vorbești, pentru că ochii au o mare însemnătate în viață. Prin ei țâșnește o putere nebănuită care dă biruință cuvintelor nespuse. Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi. Ochii ridicați asupra celui căruia ei vorbești înseamnă cinste pentru el. Domnul Iisus își cinstea ucenicii. Când le vorbea, nu se uita în altă parte, ci privea țintă spre ei. Să ne ridicăm ochii din cele de jos ca să putem vorbi altora cu adevărat lucrurile de sus. Să vorbim, nu numai să scriem. Domnul Isus vorbea, substanța învățăturii sale era vie, de aceea avea putere asupra ascultătorilor. În măsura în care trăim învățătura pe care o dăm altora, are înrăurire asupra lor. Cuvântul Domnului Isus avea putere să schimbe viața celor ce l-ascultau pentru că era viu. Isus deci a ridicat ochii spre ocenicii și, și a zis, Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Spre deosebire de evanghelistul Matei, evanghelistul Luca arată numai patru fericiri din cele nouă cuprinse în predica de pe munte. De ce o are acest lucru? Desigur, noi oamenii nu putem ști, dar după cum s-a amintit și în alte meditații, nimic nu este la întâmplare, ci totul este rânduit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca să înțelegem mai ușor planul Lui de mântuire privind dintr-o altă latură. Ceea ce vrem să subliniem aici este cuvântul ferice cu care și începe Domnul Isus Vestita predică de pe munte. În grecește, cuvântul acesta are un conținut mai bogat și anume prea fericit. Deci primul cuvânt al Domnului Isus a fost fericire, arătând prin aceasta esența mântuirii și a împărăției lui Dumnezeu. A urmat apoi formulele fericirii. Cuvântul ferice sau fericit înseamnă binecuvântat, mulțumit, favorizat într-un grad înalt. După fericire tânjește și aleargă omul de dimineață și până seara. Aceasta e ținta lui în viață. Dar fericirea este o pasăre care zboară prea sus, pentru ca omul robit de păcat să o poată prinde cu propriile lui mijloace. Numai Domnul Isus Hristos, pe căile arătate de El, poate să-i dea. Mântuitorul nostru, în vorbirea sa pe munte, arată că fericirea adevărată nu se temează pe lucruri materiale exterioare, ci este o lucrare lăuntrică pe care o face Dumnezeu prin Duhul Său în oamenii credincioși. Nenumărate pot fi exemplele aduse în sprijinul acestui adevăr. Un milionar din America mărturisea următoarele: Credeam că banul îți poate aduce fericirea, dar am fost dezamăgit să constat că lucrurile nu stau așa. La rândul ei, o celebră actriță de cinema declara într-o zi: Am bani, frumusețe, farmec și popularitate. Ar trebui să fiu femeia cea mai fericită din lume, dar mă simt nenorocită. De ce oare unul din mari oameni de stat ai lumii făcea următoarea mărturisire unui slujitor al lui Dumnezeu. Sunt om bătrân. De acum pentru mine viața și-a pierdut importanța. Sunt gata să fac saltul în necunoscut. Cine poate să-mi dea o rază de nădejde? Am mai amintit eu și cu ocazia altor programe, când m-am mutat în orașul în care locuiesc în anul 1986, am fost impresionat de o știre pe care am auzit-o, relatând că 18 multimilionari care au fost raportați în mod oficial în anul acela și-au luat viața. S-au sinucis. Mirarea mare a autorităților era că aceștia nu aveau datorii neachitate, nu aveau compromisuri, nu aveau niciun motiv cunoscut pentru care să fi făcut lucrul acesta. Noi știm însă că oamenii aceștia, la fel ca și cei despre care am citit mai sus, au căutat fericirea în bani, în lucruri pământești și nu și-au găsit-o. Dacă oferi unui pește, un lac, cu apă stătută, un, cu mai mult noroi decât apă, dar oricum are și puțină apă în el și lângă el un tron, un jilț de aur cu tot ceea ce ar place lui mai bine, toți înțelegem că imediat peștele ar alege băltoaca de apă chiar așa stătută cum e pentru că este elementul lui de viață. Oamenii aceștia, multimilionarii aceștia, 18 despre care am auzit și cu toți cei despre care am citit și câți ori mai fi în lumea aceasta, N-au vrut să rămână în mediul lor de viață Dumnezeu și au căutat la fel ca un pește care ar fi vrut să trăiască pe un tron de aur înconjurat de bogății. Dar n-au putut decât să moară. Oamenii ucid, mint, înșeală, fură și se bat între ei pentru a-și satisface dorința de putere, de plăcere și bogăție. În felul acesta speră să câștige pentru ei și pentru grupul din care fac parte pacea, siguranța, belșugul și fericirea dar fericirea fuge de ei ca o nălucă. Poetul latin Ovidiu, suspinând după fericire, scria Nimeni nu este fericit înainte de moarte. Și într-adevăr, privită prin lumina Evangheliei, această mărturisire este adevărată. Nimeni nu poate, feri, fi, uh, nimeni nu poate fi fericit înainte de moartea eului său vechi. Numai cine se leapă de sine și de tot ce are, cum ne învață cuvântul nenumărate locuri, numai cine moare față de lume, numai cine își răstignește firea pământească, numai acela ajunge în Dumnezeu și aici este adevărata fericire. Mergând înapoi la comparația cu apă stătută, e adevărat că de multe ori ni se pare în lumea aceasta că rămânând în Dumnezeu ne aflăm într-un mediu din acesta cu o băltoacă de apă stătută. Dar să nu uităm, este mediul de viață și cine o vede din afară ca o apă neplăcută, în momentul în care ajunge la ea în vie la viață și atunci avea gustă adevărata fericire, ascunsă tuturor acelora care stau și o privesc din lături. Numai cine se leapă de, de sine, deci de tot ce are și alege acest singur mediu de viață pe Domnul Hristos, intrând acolo, se bucură. Ești nefericit când vrei și nu poți, spunea Pascal. Când însă renunți la voia ta și primești în locul ei voia lui Dumnezeu, chiar așa cum îți apare neplăcută, ajungi la adevărata odihnă și echilibru din care îți fericirea, abia atunci cunoști sensul vieții, motivul pentru care trăiești, motivul pentru care mori dacă trebuie să mori. În felul acesta înțelegem mai bine de ce Domnul Iisus a arătat sărăcia ca prima cale a fericirii. Ferice de voi care sunteți sărați pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește El și El nu stăpânește acolo unde mai sunt alți stăpâni. El poate, dar nu vrea. Cel sărac nu mai este stăpânit de cele pământești, de aceea poate fi stăpânit de Dumnezeu. Și adevăratul sărac este acela care și în Duhul său este sărac, adică sărac în dorința de a fi bogat. Săracul acesta este ca o cisternă care ține deschisă întreaga sa ființă, ca să se umple cu șuvoiul de binecuvântare al cerului cu dragostea lui Dumnezeu. Atât domnul cât și apostolii săi nu și-ar fi putut îndeplini misiunea ce aveau pe pământ dacă n-ar fi fost liberi de lucrurile pământești, adică săraci. Cel sărac are piedici mai puține în umbletul său pe care cea nouă a lui Dumnezeu. Dacă aripile păsării ar fi poleite cu aur, nu ar mai putea zbura. Zicea Sfântu Ioan Gură de Aur în felul următor. Dintre relele pământești Nu e greu decât păcatul Nu sărăcia Sărăcia este o călăuză sigură Care duce pe om drept spre cer Tot acest om al lui Dumnezeu Zice mai departe Sărăcia evanghelică nu constă În lipsa bogăției Ci în lipsa alipirii de ea Poți să fii sărac Încât să nu ai nici strictul necesar Dar să fii foarte bogat cu setea Și cu năzuința înspre bogăție Și din potrivă, Poți să ai toate bunătățile și să nu fii lipit de nimic. Un alt om al lui Dumnezeu, George Müller, spune așa. Nu se potrivește ucenicului lui Hristos să caute să fie bogat sau mare sau onorat în această lume în care Domnul a trăit sărac, smerit și disprețuit. Cu cât ai mai multe lucruri pe lângă tine, urmașurile lui Hristos, trebuie să le dai din timpul tău, adică din viața ta, care aparține lui Dumnezeu în întregime. Cu cât ești mai sărac însă, ai mai mult timp pentru făcătorul tău. Și cine dă tot timpul lui Dumnezeu, acela se află sub stăpânirea lui Dumnezeu în împărăția lui. Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. În versetul următor citim despre o altă fericire pe care o anunță Domnul Isus. În versetul 21 de la Luca 6 citim. Ferice de voi care sunteți plămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Foamea este un semn al vieții. Morții nu au nevoie de mâncare și nici de băutură. Ei nu flămânzesc. Nici cei bolnavi n-au poftă de mâncare. Deci foamea este și un semn al sănătății. Ferice de cei care simt foamea și setea după pâinea și apa adevărului. Acesta e semnul că sunt născuți din adevăr și nu pot trăi fără el. Hristos este adevărul. Creștinul adevărat simte foame și sete după Hristos și cuvântul lui, așa cum trupul simte foame după pâine. Hrănindu-se în fiecare zi cu el, îi devine tot mai asemănător, primindu-i chipul și felul de a fi în toate mișcările ființei lui. Nici o altă hrană spirituală nu poate să-l înșele, pentru că el știe gustul lui Hristos și Hristos îi este de ajuns. Hristos este viața lui. În măsura în care renunțăm la cele de pe pământ, Dumnezeu ne satură cu cele cerești. Un scritor norvegian pe nume Ibsen spune: Nu meriți decât lucrurile la care te-ai învățat să renunți. Cine renunță la libertate, adică se lasă plământ de dragul lui Hristos, acela va fi săturat. El primește adevărata libertate în duhul lui, este săturat de Domnul Iisus cu libertatea adevărului. Ce fericire poate fi mai mare ca aceasta? Ferice de voi care sunteți plămânsi acum pentru că voi veți fi săturați. Această făgăduință este simplă, hotărâtă și sigură. Ea ne este făcută fără condiție să o credem și să ne bucurăm de ea. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului de 080. Vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare. Fugi de ori și ce sărut, dat de vechea fire, ca să nu-i plăbești tribut.